Добре, здравейте, приятели на виоканал Rehabilitation Plural и а, всеки от вас, който е попаднал на подкаста PhysioBG. Това видеоклипче и аудиоклипа към него се засневат в момента, записват се, основно за подкаста PhysioBG, който може да намерите на вебсайта physiobg.com. Също така ще бъде качени в Castbox и в Google подкаст. Днес имам да говоря с а, двама изявени млади физиотерапевта. Няма да може да ги видите, но ще може да ги чуете. Един се каза Богомил Джеджев, другия Христостанчев, Христо Помчета, здравейте! Здравейте! Здравейте! Може ли да кажете така с няколко думи, така хората вече разбраха имената ви, но кажете откъде сте, с какво се занимавате и така нататък. То е ясно, че сте физиотерапевти, но все пак, какви, какви са ви интересите в физиотерапията? Кой ще започне? Давайте. Давайте. Да, ми добре, аз се казвам Богомил Джеджев. А, занимавам се с физиотерапия. Ако броим и а, образованието в колежа и в университета, вече 9-10 години. Затем, преди 9-10 години започнах да изучавам тази специалност. А, основните ми интереси в физиотерапията са с мускулно-скелетни проблеми, което не ни е тема сега. Мануална терапия също така. Тя върви ръка за ръка с мускулно-скелетни проблеми и разбира се неврологични заболявания, което е обект на нашата тема сега. Само, само искам да добавя, че Богомил е участвал и в други епизоди на подкаста, които може да чуете, ако а, за първ път попадате на, на този подкаст. Има и други много интересни епизоди с него. Един е епизода за домашната рехабилитация, друг интересен епизод Богомил разказва за концепцията Малиган, която е негова е любима концепция, която той използва така доста широко. Христо, давайте. Вежи няколко думи за себе. Аз съм Христо Станчев от Русе, Aurora Mobility Center. От, от 6 години работя само това. Имам предвид, че след завършването а, започнах наистина нон-стоп. При това съм ходил нали, на стажове, на други места съм работил. Не чак толкова концентрирано. А, моят диапазон от пациенти е предимно в домашни условия, честно казано, като нали, повечето от тях са с неврологични обреди, централни, понякога има с фрактури, сме стави такива неща, но повечето са в домашни условия. В салона, където холя също, там прекарвам относително малко, около 20% от времето. Там са общо взето от Обсега на богомил пациент с мускулно-скелетни проблеми. Честно казано, повече съм се занимавал през тези години с инсултите. Mm. И като цяло в домашни условия прекарвам повечето от работното си време. Mm. А, ние с, с, с вас се запознахме в от интернет. Особено тих спомням като да да заснемам видеоканал Rehabilitation Policy. и попаднах на твоите видеоклипчи и си казах, е, то човек прави е много неща. И а, в интересна истина съм бил в ситуация, в която, примерно, помагам на някой човек с, с инсулт. И така, близко, така, чакай, чакай, искаме да ти да, да покажа yeah. нещо. И разбира се, изниква твоите видеоклипчи там с, с диагоналите, които, да, да да. Искам да поясня само за тия клипчета, как, нали, за хората, които слушат канала ти, те са правени в, нали, отдавна, първо от което е. А, някои от работите са остарели буквално, но а, те са базови неща, значи а, не са направени с цел да помогнат на абсолютно всеки. Те са някакви да. базови методи, а, които, нали, хората в сами могат да си правят, но никой не е задължен, разбира се, винаги трябва да се консултират с специалист. И съм го писало и още тогава, като правих клиповете. Просто не дейте разчита хора на самолечение и на самотерапия. Винаги се консултирайте с специалист. Точно така, защото и самото възстановяване при всеки един човек с, с инсулт протича по различен начин, макар че снима и ни такива нормални рамки, които може да очакваме, в зависимост от това. А, кой, коя артерия е засегната, където коя точно а, част от а, мозъка е лишена от кръвообращение, но а, като цяло всеки случай си е индивидуален и а, с неговата специфика. Така че не всеки пациент от инсулт има нужда да е легнал и да му се раздвижат ръцете и краката. Определено, определено. Определен. Да, но виото видео, наистина е много добро. А, спомням си, че на последния когато се видяхме, си говорихме за Боба. Разкажете ми малко повече за тази концепция, за да могат и самите хора, които ви слушат в момента, да разберат а, каква е ролята на, на тази концепция в небо-рехабилитацията. Вие я ползвате при хора с инсулт. А, кажете няколко думи за Бобът, преди да почнем да говорим за конкретно. Просто за да си изгледат представа какво точно ползвате, когато работите с някой човек с инсулт. Към кола е въпроса или всеки да добавя по нещо. Кото искам примерно Богомилетне, кажи, разкажи ми малко повече за Боба. Ти си бил на курса, какво ти е впечатлението него, по точно представлява? Бяхме таз... за всъщност. Да. и двавата украина едновременно. Ами за мен, за мен Бобът концепцията е така, доста добро обучение и основи ни дава в неврорехабилитацията. Понеже аз. Mm -hmm. Честно признавам си, когато завърших колежа във Варна, а, нищо против, но просто като завърших нямах някаква, кой знае каква идея, не знаех какво да правя при тези пациенти, не знаех как да ги изследвам, не знаех как да ги третирам, не знаех как са случват нещата, до кога се случват пероди, общо взето нищо. Mm -hmm. Кой знае какво. така. И така, да, създанието да, е като изкарването на книжка. Изкарваш книжка и не да правиш жар, естествено. Но, когато записах робът курс, който е така доста интензивен, 15-дневен курс, съ... <право> Той е практичен. Врага <право> <тази> сега на прекурси <право> и стираме то... по време на курса, правим презентации, имаме домашни работи, те със <плес> Селодна... <плес> <ми розов. плес> Имаме си малък слушател по момента, участник. От... <плес> да, временно. <плес> <плес> няма няма проблем. <плес> да. Добре. Трябва като... uh... да, да вметна, че курсът е разделен на три, на три части. Като първата, така може би е и редно да се прави терапията и като цяло клюнчето мислене. Първата е изследване. Трябва да се научим как да изследваме пациента. Uh -huh. а, втората е лечение на база на това изследване. Как, учим как да, как, какви лечебни средства да ползваме. И третото е клинично мислене, което обединява първото uh -huh. и второто. Това определено звучи като една отделна тема, която може да развием в определен разговор. Така. Като нещо, което да запознае колегите по-общимо с самия курс. А, добре, нека си говорим за възстановяване. Получил един човек инсулт, а, тежек инсулт, а, изписали се го и а, викат би в, в дума на, на този човек а, той в съзнание, обаче е абсолютно вял. Какво обяснявате на близките в, в случая? Какво да очакват а, в следващия, да кажем, един до, до три месеца. По мога да очакват един човек, който а, е лежал една седмица в, а, в интензивно отделение, изписали са го, сравнително контактене, но а, по страна е вяло в движение. Как как хожете? Аз съм нещо да, само да се са включа преди пред, пред да продължим. А, значи, понеже на мен няколко пъти ми се случило, може би е много добре това решение е да ми извъннат още докато са в болницата пациентите. В смисъл, mm -hmm. примерно предния ден или преди два или преди три е прекарал инсулт и това е добре, защото може да, инструктира, да инструктирам и по този начин близките долу-горе какво да правят докато са в болница, защото много добре знаем в нали, България каква е ситуацията. Да. Yeah. Yeah. Нали, сега, изключвам в момента нали, с коронавируса нали, периода, където не допускат близки в болниците, но като, нали, през останалото време, нали, някой ден се пак свърши, е хубаво още тогава да, да се обърнем внимание а, пациента, дали, е, а, дали, дали му са някакви неща се случват с него, т.е. дали е нон-стоп в положение, дали идва колега да го раздвижва или не, дали се храни добре, дали има достатъчно стимули в стаята, смисъл такъв, е че дали стаята е примерно затъмнена, вътре дали е, как да кажа, обстановката, дали тягостна или не, а -а -а. защото и са неща, които, нали, на пръв поглед, не бият много научи, но, но са важни за а, поне първоначално, да колкото са може по-рано да бъде пациента, приведен в някакво такова положение, което да да го стимулира, нали, за бъдещото му възстановяване. Сега изключвам първите 24 часа, нали, тогава, нали, при схемичните инсулти, няма знае какво значение, както и първата седмица при хеморагичните, но там наслед не още в болонста е добре да се случват някакви неща с този човек. Yeah. Yeah. А, ако иска, ти продължай, ти после ще говорим, нали, вече ще се включа и за домашното. Боги, ако искаш ти, или... А, аз също бих искал да кажа, понеже а, митко скочи директно на на периода, в който пациентът е изписан от болницата. Но може би е добре и да вметнем няколко изречения за или, какво се случва при самия инсулт, как трябва да се реагира, или ако искаш, можем да му направим на друг подкаст. Ми, не, това всъщност не, не, не е лошо, което искаш да кажеш. Давай, давай това, това ще е интересно на хората. Да, ами първо трябва да, да кажем, че нали инсулт е неврологично заболяване. Може да получиш инсулт на главния мозък и рядко на гръбначния мозък, но все пак има, има и такива случаи, в което а, кръвообращението се нарушава трайно. Тук реакцията, която, която реално трябва да, да образуваме масата от хора, е, е как, да как да разпознават един инсулт, за да могат да реагират бързо. Защо е важно да се реагират бързо? защото ако се реагира бързо, в последствие пораженията биха били доста, доста по-малко и човек би, би могъл дори да, да стане работоспособен. Ако, mm. ако не се вземат правилни и навременни мерки, а, този човек се обрича на трайна инвалидизация, което, а, което води до, до много последици. Това означава, че близките му трябва да го гледат, той е трудоспособен и, и куп други неща. Най-малкото за самия човек е с крайни увреди. А, някой от така, знаците, които трябва да може да разчитем, ако един човек получава инсулт пред нас, е, а, може да му падне а, устната на, от едната страна. Може да го покажеш, ако искаш на Понеже с камера. Мизл, да, ако усетим, че някой заваля речета, някой наш близък или познат. Или... Да. Ре, Реално, реал, реал, ако видим е, тази гънка да се, да се изглажда, съответно, това нещо е един от признаците. Да. Да, ако загуби говор, почне да заваля, да. А, може също така да му се ви свят и такива неща. Може да има слабост в ръката, да не може да се дигни ръката няколко път кръка. Mm. Тези неща а, може също така и загуба на зрение, Да, да загуба на контакт, също отпитате ли да нещо. Нали, mm. Тези неща изискват просто моментално по-добре да, да извикате 112, да звънете на бърза помощ. Дори да не е инсулт, по-добре да се реагира, отколкото yeah. да се изчака, да се каже, ще му мини. Ез неща не минават от само себе си. Се трябва да се извика бърза помощ незабавно, е да се отиди в болница, да се направи скенер близките 2-3 златни часа. И ако е изхимичен, трябва най-добре вариант е да се направи тромболиза. С тази тромболиза шанса за възстановяване става, става доста голям. Понеже yeah. какво случва при, при, една, при един изхимичен инсул? кръвоносния съд се запушва. И клетките в мозъка, които се кръвоснабдяват от него, започват да, да умират буквално. Това се нарича тази зона се нарича а, убра. А, и, и максимално бързо трябва да може да се възстанови този, този кръвоток. А, също така тази зона, в която, която ви казах, че вече клетките са умрели, има една съседната зона до нея се казва пенубра. Тази пенубра, а, всъщност там клетките не са умрели все още, но ако не се вземат на временни мерки, това, а, инсулта ще се разрасни и човека в последствие ще има повече вреди, дори може да, да има и летален изход. Uh -huh. Така че това нещо е много важно, това е естествено работа на, на лекарите а, и плюс това трябва да да разграничат дали инсулт е изхимичен или химорагичен, понеже изискват тотално различни лечения. Ако инсулт е химорагичен и му дадат лекарства за изхимичен, за запушване, а пък то е кръвоизлив, това нещо може да оби да да, човека. Да, го да го довърши. Така че тези, тези неща са важни, но най-важно е да се, да се реагира на време и това ще спомогне за за бъдеще да няма толкова последици. Колкото по-бързо се а, локализира процеса на, на запушване и се ограничи до там, толкова по-малко увреди в бъдеще. Ако мога да разширя това, което казваш, по-добре е да лекуваме инсулт, отколкото да го рехабилитираме. Аз... Защото тази казвам от в Флори, как е. Има болници, в които няма работещи скенери 24 часа, в които няма обучен персонал, който да приложи този протокол за тромболиза. Има някои болници, в които са по-опитни, някои болници, които не са толкова опитни. И понякога, не винаги, дори пациента, на който са му направили скенер, понякога не може веднага да си получи точно какъв е инсулта, не винаги се, не винаги се вижда. И вече колко е опитен самия, самия лекар допринася да до, до крайния резултат. Но а, е така, колкото повече успеем да ограничим тази с каскада, при която умира мозък, отича мозъчната тъкан около него, съответно тя се натиска и пак умира и така нататък, и така нататък. Това изисква бързо действие от страна на пациентите и съответно това е истинското лечение на инсулта и пациентите е добре да го разберат, че има разлика между лечение и между рехабилитация, защото а, рехабилитацията е ограничена от рамката, която задава, задава инсулта и а, общо взето, колкото са по-тежки тези поражения, органични поражения, толкова по-малък функционален капацитет ще има пациента по-нататък, защото и, и тримата работим в състояние, в което извършваме терапия и рехабилитация на бедния човек. Нямаме високо специализирани клиники с, с роботи, с локомати, с а, а, много колеги, с които да вършим огромен обем работа. Реално и тримата разчитаме на близките да поемат основните функции на рехабилитационния екип. Така че по-добре е да лекуваме, според мен е по-добре е да лекуваме инсулт, отколкото да го в България е на това ниво, на което сме в момента, на което работим. Ако вие имате нещо да допълните в тази насока, ще се радваме да си. Ами, в а, началния период реално погледнато нали, говоря за там първите 24 часа при химичния, <съкълзваме> както и първата седмица при химорагичния, нашата работа. Няма участие нали, в възстановяването реално на пациента. Тогава доктора, нали, лекарите и медицинския персонал реално трябва да свършат работата. А, сега много, нали, както казваш, на някои места са добри специалисти, на други не са. За жалост, се опира и до късмет. Другото, Тека. което опира и до а, нали, като цялостно състоянието на пациента, който е влязъл, защото има хора, само пациентка с 6 прекарани инсулта. Mm -hmm. а, зависи дали имат придружаващи заболявания. Просто а, нещата са много, много комплексни. Другото, което и възрастта също е много важен фактор. А, нали, пациентите под 70 години по статистика нали, доста по голяма шанса шанса от yeah. ходене и така нататък. А, трябва да се вземат всички, нали, общата картина на каква е и според мен е това, което определя нашата работа за бъдеще. А иначе за относно нали, специализираните клиники за рехабилитация нали, на централни нервни увреди, нали, те си имат своето място, но реално погледнато а, и те не са място, където всичко може да се случи, нали, от а, тотално, тотална развалина да направят нали, абсолютно 100% функционален да. човек. Имат участие, нали, както и локомати, виртуална реалност, нали, упражнения и така нататък, но всичко трябва да бъде според мен прецизирано за определения човек, защото това е диагноза, а пациентите реално са в цялата цветова гама. Има от такива, които имат минимални обрели, почти незабележими, до такива, които нали, не могат да нямат внимание, нямат а, умствени способности, кой знае колко останали след инсулт и правим това, което можем, общо взето. И то не е малко, защото иначе а, без терапия нещата няма да са толкова добри. Но аз до някъде а, имам нещо, което да допълня към това, което казваш. Смятам, че първата седмица имаме някаква роля и по-скоро тогава да... А... Ако... Да, да, Аз съм съгласен да. с теб, аз казвам само за хеморагичния, тъй като там има. Да. Дали, някой... Пациента не да е стабилен. Да, просто. За за да, защото... да, когато, когато, когато пациента е наистина зле, тогава можем да си отворим големи проблеми. Примерно, аз съм. Аз съм, аз съм, аз съм аз имал така случаи, в които е извършено агресивни и пасивни раздвижвания на рамото в началото, в болница и примерно първите няколко седмици когато е абсолютно вяло, би се гонило едва ли не максимален обем на движение като някой гимнастик и в последствие болката и сублоксацията, с която трябваше да се справя, беше нещо ужасно. Много нещо, което съм виждал в последствие от, а, една, от, от болница е и депоритални рани, а, които също са нещо, което много-много-много затрудняват работата. Особено ако тая декабитална рана е на, е на петата. Имаше една женица, си спомням а, нейните близки не махали чорапите една седмица, прибраха се в къщи, увихраме за консултация. Свалихме чорапи, отдолу оснаха ни хули черни пети, на които буквално не можеше да се за ни стъпване. постъпване. А, жената беше достатъчно възрастна да се притесняваме за общо и състояние, освен тази огромна врата за инфекция, която бяха отворили за една седмица невнимани. По-скоро за мен е важно пациентите да разберат, че болницата, да, там може да има по да правим, може да няма чак толкова по да правим, но а, трябва да са наясно неща, които не трябва да се допускат. Това са наистина декабиталните декобитални, рани и ако има някакви пасивни движения, според мен, колко се може по-щадящи. Защото пасивното движение няма, няма да помогне кой знае колко много на, на възстановяването като цяло, според мен, но може да направи големи беля, ако е много агресивно, особено в областта на рамото. Ами то за рамото си има даже изследване, че реално погледнато над 90 градуса флексия при вяло нали, вяло рамо, реално погледнато е абсолютно безсмислено. Единственото, което е ще се стресират всичките структури на ротаторния маншон и е, от към нали, някакъв е, такъв, е, крайен е, положителен резултат няма никаква стойност в пасивното раздвижване. Да. Така че наистина трябва да се внимава много с пасивните движения в самото начало, когато няма никой. Реално. Да, така е. А, да, аз каши... аз... Да, да, Да, заповядай. А, да, а за рамото също да кажа, че ако няма външна ротация, малко ми е трудно да обясня какво е точно външна ротация в рамото, кое е пръвност пастичене. Да, ако външна ротация липсва, също не е добре да се ходи над 90 градуса, понеже да, да. да създадем отново микротерматизъм и това да е, да е проблем в бъдеще. Става да, въпрос за е активна външна ротация, нали така? Ами, да, то е по-скоро при ако има спастичност и направим да, пасивен да. тест не може да мине външна ротация също не се, не се мобилизира, но искам да вметна нещо за, за ранния период а, нещо, което, което според мен е доста важно а, първо трябва да да кажем, че това колко един пациент каква прогноза има и колко е серозен инсулта може mm -hmm. да се каже от, от, още отрано още рано може да кажем този човек има потенциал или да. този човек няма чак толкова потенциал. А, това колко е голяма вредата, зависи от, от две неща. Първо, колко е било голямо запушването, колко бързо се реагирало естествено. И другото нещо е къде е локализиран проблема, понеже а, малко ми е трудно така да, да обясня някаква схема, но колкото е по- надолу в мозъка. Кората е, е най-нагоре и посока ствола, посока гравначен мозък, колкото е по-надолу, толкова по-зле. Mm -hmm. Да, в долбочина, ащо не е по колко да, но... Капсула е интерна, там, това е едно малко пространство, от кето минават а, нали, почти всички неврони от кората на мозъка. Ако mm -hmm. там се получи инсут, уврейца много голем. Може инсута да не е кой знае колко голям като то вреда, но самата локализация просто е кофти. Или да, е магистрално място. Да, или на радиата, където се впускат повече неврони, тогава се увреждат, Може вреда да е голяма, но да е в кората по-голяма, няма да има чак толкова поражение. Така че локализацията е важна и степента. А Това относно как може да разберем дали един, един пациент има потенциал. Е още първите дни, говорим като е стабилен, естествено, както каза химорагичните инсулти, нали, една седмица може би, това е по преценка на лековещия лекар. разбира се, но една седмица ние не се занимаваме с тях, понеже те са в още критично състояние. Но така или иначе, ако примерно говорим за горния край на ръката, ако видим един пациент в остра стадия, на третия ден, примерно, след, из химичен инсулт, който може да се движи пръст. Това е. Това е много добре. Много се случва. Може ли да уточниш само към флексия или към екстензия? Има ли някакво значение? Да има, да има движение в пръст. М -м -м. Ако. Третия, четвъртия. Исута не, не е много текст. Може ли само да повториш, защото? Можно да съм за раздържа ръката, разбира се, може ли? Да са доста добри. Много и задържа малко. Uh, че малко трудно. Може ли да повториш, uh, след като след, няма значение за движението на пръстите, какво беше, как, какво каза? Ако, ако има движение на пръстите yeah. до третия ден, това означава, mm -hmm. че прогнозата е доста добра. Очакваме, yeah. очакваме този пациент да, да има една добра функция в бъдеще, ако естествено се. Нали работи? Не е, е са Да, да чакаме, Макар, че само възстановяването, може би по-късно ще говорим, пак mm -hmm. ще свърши работа, но има, този човек има потенциал. Да. Другото нещо, което е верно, ако този човек може да седне сам, да кажем на петия ден след инсулта, може да седне сам и да се задържи седно. Това означава, че има постурален контрол. Mm -hmm. има, има такъв трънк имперно скел, се казва. Един тест, който се оценява това нещо. И ако този човек може да седни, да се задържи седнал сам, прогнозата е доста добра. Но, честно казано, повечето пациенти, които, които посещаваме, те са, както ти първоначално зададе въпроса, е вярва пареза, не могат да седнат в са? Това говорим за по-голяма първоначална вреда. Да, типичен, типичен инсулт, при който хората не са реагирали бързо или от 112 12 така, може би сте реагирали по, може малко по-мудно и сте ги приели по-бавно, но това е типичното нещо, което аз виждам, в смисъл тежък, тежък инсулт. Тежък, а, според мен е, това, това са моите наблюдения, разбира се, но хората не се обаждат при по-тежки случаи. Да. Аз рядко, рядко раздвижвам някой, който е, е горе-долу добре първоначално. Което mm -hmm. за мен не е правило, понеже тези хора с големия потенциал, толкова се разгърни, може да говорим за едно доста добро възстановяване. Доколкото хората, които са с тежък инсулт, така, лоша прогноза, мисля, че там няма кой знае какво значение какъв, колко е добър специалист. Понеже ако имаме един пациент с лоша прогноза и голяма вреда и най добрият специалист в света да дойде, няма да направи нещо кой знае какво по драстична да, промяна. Отколко, Колкото един пациент, който има добра прогноза, може и някой по-терапевт, който толкова не е наясно, този с по-добрата прогноза и с кофти-терапевта, ще бъде доста по-добре. Отколкото Лошия пациент, в кавички разбира се, с лошата прогноза и най-добрия терапевт. Това мисля, че също е важно, като. Да, да защото. Защото, защото така, така, път, така пациентите могат да си изградят някаква реална представа, защото. А, а, знаете, че от уста на, уста на уста, основно се препоръчва нашата работа и като казваш ето, примерно, вдигна на втората седмица, и си казваш, бей, и то трябва да е много добър, да. някакви, някакви невероятни курсове. Или, примерно, то ми оправи ръката още на първата седмица след инсулта. И, и, ние, и, ние, и аз, аз, примерно, съм остал абсолютно безпомощен при, при такъв коментар. То, е, примерно, то е, то, примерно оправи, а, ми оправи ръката на първата седмица. Тук само и месец да кажем с това да ме да научиш да, да, се, да си разгъвам лакти. и така нататък. По принцип е добре а, от тази гледна точка да съчетат проучвания, защото а, нали, в други така, страни по-развити са правят такива неща и са правят точно с цел да се улесня прогнозирането на крайния резултат. Тоест, като видиш нали, пациента на място, като направиш а, сметка нали, какъв период е минал от а, прекарали инсулт, като разбереш дали е с химичен, химорагичен, и може да дадеш конкретни отговори на, както на пациента, така и на близките му, защото всичките имат очаквания. И най-добрият вариант за мен е, както, нали, не само за мен, а за повечето и за всички нас, е да точна и ясна прогноза какво може да се случи, какво не може и в какви периоди. Защото реално погледнато това очаква пациента, както и близките му. Значи, mm -hmm. другото е, нали... Тук сега няма говоря за, нали, за финансовата гледна точка, но а, другото си е чиста злоупотреба, честно казвам. Да даваш mm -hmm. напразни очаквания, а така даваш много конкретни рамки на това, което ще постигне ти, както и някакви времеви рамки, кога може да се нали, постигне това нещо. Но пациента е доволен, както нали, терапевта е доволен, защото реал, а, си му задал конкретна цел в конкретен период, и когато си изпълниш целта в конкретния период, ти си доволен, пациентът също е доволен. Разбира се, има случаи, нали, поради всякакви обстоятелства, нали, хората имат и странични заболявания, имат фактори, които не зависят и от нас. Нали, този период може да се проточи. А в други, слава богу, има и такива случаи, нали, в които пък, примерно, казва си му, че до 4 седмица ще проходиш, той прохож да премо на втората или на третата. Нали, слава богу, и това се случва. А, да. Просто така е много по-лесна работа, както за терапевта, така и за самия пациент, както и близките. Uh -huh. и, и така, това исках да добавя просто. Е, това е много важно уточнение. Добре, а, има ли, така, то ние знаем да е, е добре да обясним за, за пациентите, има ли някакви такива срокове, в които възстановяването се случва по-бързо? И кога всъщност се забавя това възстановяване. Има ли някакъв сок, който да да кажем, примерно 3 месеца, или 4 месеца, или 6 месеца, или да говорим за чисто двигателно. До кога може да очакваме бързо подобрение, така да кажем. Аз се да отговоря. И давай, ти, ти спочнел. Знах, по за химичния инсулт а, първите 6-8 седмици са много динамични. Има този период е на спонтанното възстановяване. И тук няма какво да си правим огушки. Нали? То върви с нас и без нас, то върви. Независимо дали пациента прави или не рехабилитация, то се случва това възстановяване. Разбира се, благодарение на рехабилитацията, някои неща могат малко по-бързо да се ускорят. А, смисъл такъв, а, примерно, издръжливост, сила са неща, които могат да се подобряват, независимо дали в тая фаза пациента или по-нататък. Другото, което е, че някои от активностите, които пациента може да постигне, също се ускоряват по този начин, благодарение на нашата работа. Независимо, че в нали, период, в който мозъка на човека сам се възстановява, независимо дали ходи физиотерапевт при него или не, а, нещата като се ускорят, просто това а, става като едно отпушване на множество активности и дейности, които пациента може да прави по-скоро във времето, което разбира се, вляя и благоприятно на целият резултат. При хеморагични инсулт, понеже там има едно, един период на резорция на самия кръвоизлив, а, който, нали, освен, че има някаква загинавата тъкан вече в мозъка, нали, докато се резорбира останали мозъчни клетки, има които са подпрени от, тоя, от това високо налягане, а, там периода е двойно по-дълъг, някъде е около 12 до, а, до 16 седмици и нали това пък прави е, макар че хеморагичните инсулти като цяло нали, имат доста по доста по как да кажа, 57% от тях умират реално още като получат кръвоизлива но останалите 50% пък имат двойно по-долъг период за възстановяване, спонтанно възстановяване говоря, което, нали, спазвайки нали, както преди малко споменах за изхимичния нали, рехабилитационния план а, реално може да в двойно по-дълъг период, така аз го наричам градсен период, в който а, нещата могат да се случват и може да се очакват неща, които при това изобщо не са били ясни дали може да се случат. Mm -hmm. Супер. Добре, значи а, 2 до 3-4 месеца, в зависимост от, от инсулта, може да очакваме, че пациента ще се... Uh, Подобря спонтанно. Това няма нищо общо с нашата работа. Това е нормален процес, който се случва в мозъка, в който uh, структурите около самия инсулт и структурите, които са свързани в, uh, така да кажем, мрежи с, uh, с засегнатата част, са в шок. Така неща, и и по лека-лека. Те започват да си връщат някакви нормални въвкавички функции и да се приспособяват и адаптират към а, тази травма, която се е случило. Добре, много е, е да важно да... да се каже, само да забравя да го спомена преди малко, това е период, реално това наистина е възстановяване. Смисъл такъв, че да. неврони, които са в нали, а, такъв а, етап, ще функционираме или няма да функционираме, се връщат обратно в цялата схема на работа на мозъка. И тогава е периода, когато могат да се появят неща, които са били преди инсулта. Пример са селективните движения на ръката. Тия плавни, внимателни движения в синхрон на палеца с останалите пръсти, както и на 3D движения, т.е. във всички равни смесените движения за цялата ръка, за крака също. Оттам на следния не, тия неща нямат, а, няма как общо взето да се получат по същия начин, както е бил, като е бил здрав човек. Това е стъх, а, да, да добавя. Да, да. Това е важно. Добре, а кои... А... Само ако може да ми позволите да вметна, имаме една аналогия, която някакъв път ползвам при някои пациенти. Представете си, че му е едно предприятие. цех. Без значение за какво. Добре. И в този цех има много, много различни майстори. Еладжи, там а, различни, различни вид майстори за... И има някаква експлозия, да речем, в, в, в отделен сектор на този цех. И, нали, за съжаление, някои от работниците пострадват, нали, някои умират, други влизат в болница. И, реално, това е, това е този, този процес на, на инсулта. И, във като някои от тези... Чувате ли? Ами, някак си забавяш, не знам. Близо ли си дълго тега? Ами, горе-долу. Добре. Добре. Сега е по-добре, Сега е по-добре, да. Повтори това, което каза. Да, ами, така, в, през тази експлозия някои от работниците пострадват, някои умират, някои се възстановяват в този период на възстановяване, да кажем, до 4 месеца. Но интересното е какво се случва след това. Нали, минава този период на възстановяване, който е оцелял от експлозията, се е върнал на работа, който е... не се е връща на работа. Да. Но останалите работници Примерно строгари и там, други от, от цеха, трябва, за да може този цех да продължава да работи. А, нали, трябва да се преквалифицират в елтехници, понеже това е звеното, което е пострадал, и нали, сами се досеща, като един заварен, примерно, може да изпълнява ролята на един ЕО техник, и това, му, това го наричаме компенсация. Ама, ама няма да е толкова. Няма както преди, няма да е върши един Да, същото качество на работа, няма да го има. Качеството на това, при един инсултно болен, а функциите продължават да се европластичност, но на базата на компенсации. Тези клетки, които реално са вършили, това каза, които са. Тези клетки, които са вършили а, тази работа, нали, те са умрели, някои са възстановили, някои не. И други клетки почват да вземат тяхната функция, но, но няма вършат толкова перфектно. Да. А, и е това, какво подсказва на нашите пациенти, че има ли смисъл от рехабилитация, да кажем, като минат тези 4-5-6 месеца след първоначалния инцидент? Какво, какво послание има? се, че има. Ами, за, за разлика от а, спонтанното възстановяване, което се случва с или без нас, mm -hmm. а, този период на невротичност и компенсация, той не може да се случи без ахибили. Ако човек не практикува по никакъв пита да прави работата от ежедневието си, това нещо няма да се случи. Доколкото mm -hmm в остър природа, когато имаме спонтанно възстановяване, както казахме, дори нищо да не прави този човек. Пак ще се възстановява. Да. А... Прехабилитацията е важна и в остър но също така е важна и като спре това спонтанно. Боги, нещо имаме проблем с връзката. човек. Пак, това пак... Почна да се стихуват, да може. А, да. Ами, виждам. Така, по-добре. Ами, да ти кажа, последните две-три изречения не ги, ги попуснахме, но мисля, че хората гордо схванаха, схванаха идеята, че рехабилитацията е нещо, което е важно, определено. И като минат 4-5-6 месеца, не трябва да спирам. Защото а, аз това, което се опитам да отправя като послание на пациентите. На рехабилитацията, да гледат като е на един процес на учене, това, че си преживява инсулт, не значи, че ти не можеш да се научиш да правиш нещо ново с това, което имаш. А, и тези 6 месеца, които казват там, примерно, то е много обезкуражаващо. Когато ти си отишъл да кажем идеалния случай, примерно ти си още първата седмица. При тях, но доста често минали са 5-6 месеца, 7-8 месеца и така нататък. А, и тогава се търсят. И ти влизаш, искаш да помогнеш, но също време се сблъскваш и с а, този авторитета на, да кажем, на личния лекар или на, на невъргова, който е казал, ми то сега правите приемно 5-6 месеца нещата се случват, след това става много по-трудно и така нататък, и това действа много, много безкоръжаващо на, на, на пациентите, поне от, от моята практика. Да, но това, но... това не е вярно реално. И аз така мисля, защото да, да, един човек, един човек да, да изминявай. Това, това, че спонтанното възстановяване спира, това не означава, че човека не може да се подобрява. Може би това е, или, или самите пациенти не, да го, не могат да го разберат, или самите колеги, там, лекари, физиотерапевти, няма значение, или те не са го разбрали. Ага. Но това нещо, нали, след 6 месеца, да кажем, един пациент може да се научи на нещо, което... Ново нещо. Което преди това не е можел да прави. И това не означава, да. че е 2 Две години се научи. Да. И, и да а... подобрим разни неща. Но спонтанното възстановяване там е най-бурно. Най-голяма най най разлика виждаме това. Така е. Аз мисля, че проблем за в това нещо е и самата търсане на, на нормалност. В смисъл искам да съм както преди. А Някакси... Да не, могат да, не могат да го приемат, че няма как да е както преди. В смисъл част от а, мозъка го няма вече, а другите части, както ти каза, те се опитват да поемат функцията, но те не са пригодени за това нещо. Тая, макар, че имат някаква неглопластичност, не, да, не, не могат да заместят загубената част. No. Да, аз това сравнение им давам пък на моите пациенти. А, нали, обяснявам им, представете си, че сте си купил кола. Mm -hmm. И тази кола, по ковти с течение на обстоятелствата, я блъскат ти, обръщат я по таван, попиляват mm -hmm. я цялата. И въпреки, че нали, работи двигателя и някакви части от нали, задвижване и така нататък, на колкото и майстори да отидете, нали, колкото и хора да я хванат, нали, но без да сменят части, говоря защото мозъка няма как да сменим част реално погледната. Колкото и да я чукат, да нагажат елементи и така нататък, тази кола никога няма да върви по същия начин, както и вървява преди това. Така, това да. е абсолютно също. Няма как, нали, реално те, а, те са объркват основно пациенти от това, че видимо нямат никаква промяна. В смисъл нямат рани, нямат челове, нямат, нали, няква, някакви наранявания, интервенциите и нататък. И си мислят, че в главата също няма проблем. Но реално той съществува вътре. Малко или да. голямо парче, мозък вече не е със същата консистенция и със същата функция. М -м. И заради това не трябва да са... Самите пациенти също не трябва да се фокусират върху това да станат както преди инсулт. Защото просто е невъзможно. Но целта е, на цялото занятие е да се нали, да докара максимално такова положение на самостоятелност и функционалност, да могат да се изпълняват колкото са може повече от ежедневните функции самостоятелно, ако може нали, и по-бързо и по-качествено, и да участват в дейностите от живота, както са участвали при това. Примерно, ако са обичали да ходят на кино, да могат пак да отидат на кино, ако са обичали да, а, да се разхождат в парка, да могат да се разхождат в парка, ако са работили определена работа, нали, искат отново да се върнат на нея, да се докарат дотам там, да могат да вършат обратно. И това е. Да, просто не трябва да се фокусира, особено в нали, извън. Това е период на спонтанно възстановяване. Просто за жалост няма как нещата да бъдат както преди инсулта. Но не трябва да, да забравяме и това, че може би 30% от тези хора развиват деп, депресивни и тревожни разстройства, които изключително много пречат на, на рехабилитацията, изключително много променят и самата им, самата им представя за това какво могат и какво не могат. Отделно, а, в зависимост от това, ние може да сме започни от началото и да имаме всичкото желание да ги научим да си използват и натоварват тялото, но, а, примерно, самите близки, които ни помагат да са по-грижовни и да не дават възможност на хората да си разгърнат потенциала, потенциала напълно. Пивам че... Просто има наистина много-много фактори, които биха могли да, да, за, да маскират потенциала на, на един пациент. Депресията, както казах, едното, другото е прекалено много голямата грижа. И разбира се, за заученото неизползване, което аз, аз, аз смятам, че е едно от нещата, които като го покажеш на, на пациента и успеш да, успеш да го намалиш, поне, поне до някъде да го намалиш. А, почваш да виждаш истински резултати, като приключи спонтанното възстановяване. Ако има едно заучено неизползване, съчетано с депресия и с прекалено ближовни близки, м възстановяването става, става много трудно, по моя Не знам вашето наблюдение по въпроса. Ами, така е, са. Между другото, има доста фактори, които повлияват възстановяването. като са от. А... Възрастта от а, околната среда, от придружаващи пред, нали, заболявания, предни прекарани инсулти, депресията, както казахте. Другото, което важно е а, доколко. А, прямо, има някои хора с, от, с години или живеят сами, или никъде не ни стоят си в къщи, нямат никакви социални контакти. А, зависи от. Има някои, аз имам даже и в момента такива, които са получават инсулт и ги захвърлят в, в хосписи или в дом, нали, няма значение. Коренно различно е просто при, да. при всички. Особено, ако има и а, една афазия, примерно, която така да, да се изпречи на между, между терапевта и между пациента невъзможно да се комуникира и така нататък, и не може да се намери, да кажем, някакъв адекватен лобопед, който да се включи с, това, с, а, с адекватна терапия. Това е също много. много да, той е за депресиите с психотерапевта е същия да. проблема. Друго, което, нали, а, нали, реално да се говорим, също е пречка финансовата гледна точка. Те като. Нали, знаем, че не живеем в Западна Европа, не валя да. пали. А, много хора има, които прекъсват терапия, към финансова гледна точка. Здравна така се знае те дена в а, рехабилитация, там един или два пъти в годината, което е крайно недостатъчно. А, и някои хора по и по тази причина прекъсват. Като цяло, вие двамата намирате ли така за адекватни терапиите, които се прилагат... Сега верно, че подлием малко вода на колегите, ама намирате ли адекватно за ка, грижите, която се полага за с инфуд, с, по с с поздравна краса? и са Ви ваше наблюдения? Ами, моите предимно са, че нали, са, има места, които наистина вършат работа. Смисъл, няма, да, няма да рекламирам сега бонци, но ако някой иска, може да ма намери, ще му кажа. А, има, наистина колеги има, които много добре са справят за се и по курсове, нали, по обучения. Има други болници, които последните 30 години и повече а, не са си променили грам възгледите за начин на работа. Просто а, не, не трябва да се забравя, че в каквато и професор да работи човек не може на стари лаври да разчита. Това, което си го чел преди 30 години е едно, преди 20 е било друго преди две, корено различно и сега и за ново. Просто всеки трябва да се апдейтва информаци информацията, иначе нещата са обречени. И нас в Порев мисля, че по същия начин смятам, че се, има места, където се работи добре, други места, където не се работи толкова добре. Аз съм сигурен, че мнението за мен е по същия начин. Някой ще каже, че работа добре, други зле. Но а, самата продължителност от 7 или от 14 дни наистина е твърде малко, за да се направи нещо съществено. И на мен ми се ще когато, когато се ходи на такова място, поне да се научат тия хора на, на някакви навици. Примерно как той човек да се завърта в леглото, а, как да сяда или поне да му се дадат упражнения, които да, му подобрат, да подобрат тази активност. А не да се правят някакви диагонали, рушета и електростимулации на, на екстензори, на, на китка и предмишници и така нататък. В смисъл не такива стандартизирани протоколи, но не, не го виждам някакси. Не знам, може би тези колеги, които се изкарали курса при теб, се опитват да работят по този начин, но аз, аз бих искал повече от тия 7 или 14 дни, които... Не като продължително, но сами по-скоро, като това наистина е на нещо да бъдат научавани пациентите, за да минава самата, самото възстановяване по-лесно. Ами, реално, това, е, това е целта на, на самата рехабилитация. Целта не е да стимулираме някакъв мускул, някаква става или да поддържаме. Целта е човека да се възстанови функционално. Да може да стане, да оти до туалетната, да направи нещо за ядене да може да е да, независимо от, от чужда Да, да може да, да, да се върне на работа евентуално. Добре, значи има, има неща, които ние, ние гоним. И това мисля, че трябва да го разберат и пациентите. Какво а, значи, едното завъртане в леглото, долуто е сядане, ставане. Имаме ли някакви тестове, с които тестуваме тези... А, тези а, активности. Какво използвате ви във вашата практика? Ами, имаме, аз ползвам, нали, те са стандартни тестове, бих казал, за стандартни по концепцията на Боба по-скоро. Uh -huh. Които може да, може да изследваме и да оценим всеки един, всеки един евентуален проблем. Uh -huh. Примерно, а, за, ако искаме да тестваме аз като отида при един пациент. Първия, първото ми посещение е 90% тестване. Аз не, не го, го третирам, аз го изследвам само. Искам да видя какви са му възможностите, какви са му затрудненията и така нататък. И трябва да разбера какъв е основният проблем. При един пациент с инсулт може да имаме много, много проблеми. Просто инсулт е такъв тип заболяване, че нали, не е както някои хора си мислят, просто не може да се движи ръката и крака. Тези пациенти имат проблеми с усещането, с силата, може да имат спластичност, повишен тонус, може да имат когнитивни нарушения, да. могат да имат бъд... афазия, както каза, не могат да говорят, не знаят къде са в пространството, не знаят колко е далеч даден предмет и, и такъв тип когнитивни проблеми, които осложняват осложняват много нашата работа. А, но стандартно не, мисля, че стандартният терапевт не ги, не ги взема толкова под внимание, не. а те са толкова важни. А, примерно за сила може да ползваме MOTRIST индекс, така се казва теста, с който нещо като мемете, оцениваме колко, каква сила има. А, примерно за спастичност може да ползваме Scale скалата наша, която измерва колко, колко съпротивление най-грубоко с пъстичко. Има пациента. Може да ползваме а, за тестове за сензорната част. Дали усеща допир, по-голям по натиск, по-малък натиск, дали има проблем с Това означава дали знае къде са му самите части в, ориентирани в пространството има хора, които просто не знаят къде им се намира ръката. И когато един пациент не знае къде му се намира ръката, за, какво, за каква работа говорим изобщо. Той няло усеща, камо ли да Да прави нещо с нея. Или, примерно, изобщо не забелязва дадена част от... Може да има неглект. Да, да, да. Но... Но неглект, а... Да? Неглект това е изключително сложно, или пък пушинг синдром, когато се yeah. опитват да не, не знаят къде се намират в пространство и реално си мислят, че ще, ще паднат, а пък реалността е съвсем yeah. различна. Yeah. И, yeah. и, и и буквално ще паднат, ако ги оставим да направят това, което си мислят, че е правилно. Mm -hmm. Това е, осложнява доста, доста работата. Но за, за всичките тези а, всички тези проблеми си има тестове, които могат да се оценят пациента на какво ниво е. И, съответно, ако е в а, фазата на спонтанното възстановяване, може да очакваме, че тези неща а, могат да се подобрят доста. Ако е в фазата на адаптациите, може би трябва да, да мерим някакъв начин, как да, как да използваме това, което има, за да може да направи някаква дейност, а, така, а, да, само, в зависимост, извинявай само, а в зависимост а... от а, периода нали колко е след инсулта и като съпоставка с тестовете, реално може да дадем от там прогноза какво може да се случи. Точно а, на се опитвам да насоча разговора, защото това мисля, че е важно. А, добре, чакай да видим как да го, да го завъртим. Колко, как да кажа, кой е най-стария инсулт, с който сте работили? В смисъл така. Как да кажа? Най-възрастно? Година, ага. две и така нататък. И какво, сте, и какво сте виждали като възстановяване тогава? Виждали ли сте някаква промяна? Аз в момента имам едно момче, което е с кръвоизлив от година и месец нещо такова, и тъй като там е спастична, това, ръката е спастична, особено в пръстите и китката, а, иначе е на ход, нали, долу няма спастичност по кръка, аз реално, като го видях, нали, тествах му нали, ходенето, тествах му движенията там по му както каза боги, тествах а, равновесието, как е, тествах му шанса за падане по а, теста на Dynamic Gate Index и другия. Berg да, Berg Balance, точно те. И общо заето му казах какво може да подобрим. За ръката директно му казах, нали, че да ни очаква някаква хватателна функция, но въпреки това, тъй като имаш, примерно, има активни движения в рамото и частични в лаката, след разпит и така нататък, разбрах, че той си е шофьор. И mm -hmm. в момента работим върху това, да може да сменя скоростите с тази ръка. Нали, Тук не говорим за финни захвати и нали, някакви чудеса, yeah. говорим mm -hmm. просто да може да, да бута напред с нали, посока в ляво вдясно, назад, посока в ляво вдясно, с точната бързина, нали, да може да шофира без аварин, mm -hmm. И като кръка няма забележително, освен, че дорзалната флексия и плантарната ни са особено. Налични нали на другите неща не му пречат на ходенето и на... В смисъл има, нали разбира се, ограничения, не хори като здрав човек, но а, за това, което сме си поставили за цел, не мисля, че ще са проблем. Какъв обем работа очакваш от него, като часове седмично да свърши, за да постигне тази цел? Чуто това аз... Да, да. Аз му обясних, че тъй като а, доста време е минало от семейен суд и той е млад и енергичен, много голямо желание има да се случват нещата, а, хора е само два пъти в седмицата и съм му дал задание много от нещата. Например, ще ви дам, а, карам го с бастуна да репетира върху леглото и да прави точно тия движения напред и назад, mm -hmm. нали, с ляво в дясно, от прав, от седнало положение. А, искам да го науча другото, което и да се подпира на ръката. И uh -huh. общо всето той ми каза, смисъл, нали, говорихме дискусия по въпроса, по три 4 пъти на ден са занимава с тянища. Всеки Божи ден. Това не е малко. Но... С други думи, ако един човек а, след спонтанното възстановяване иска да се, а, така, да, да се възстанови повече, да се научи да. Да си ползва тя от по-добре, той трябва да хвърли един голям обем работа. Не говорим за един час терапия с терапевт. Дори да тя да е, примерно, да е седем дни в седмицата, не е достатъчно това нещо. Така ли? Да разбирам. Ами, абсолютно. Аз всички инструктирам в последно време почнах да... и другите, които ни са с инсулт, че няма как да очакват от физиотерапевта за един час да свърши чудеса. Значи, а, според мен този част трябва да бъде прекаран в едно много концентрирано а, и ясно обучение, какво трябва той да изпълнява реално през останалото време. Всичко, разбира се, се адаптира максимално да може да се справя сам, или в най лошия е случай с помощ от един човек, но а, просто трябва постоянство. Mm. Това е, говорим за овреда нали, на главния мозък, който е общо взето началника на всичко останало в тялото. Mm няма как с един час, дори всеки ден да е един час, или по два пъти на ден по един час да ходим, което според мен е чиста загуба на време. Да. А, няма как да се случи нещо драматично, нали, да се обърнат нещата, особено в хроничния период. Е. Боги, ти имаш някакъв опит да споделиш в тази насоха? Да, да, добър въпрос, който искам да... Иска да... Целът му е да изчистим нали, съмненията, дали, дали реално, в, а, след като мини спонтанно възстаняване, има смисъл да, а, да ходим. И аз ще дам един пример от моята ранна практика, може би преди 5-6 години. Така един от първите ми пациенти, които, които посетих при домашно а, посещение. А, беше пациент с инсулт. Сега ще изложа, беше наистина преди 5-6 години. Този пациент е, да кажем, от Две-три години беше в хрънчната фаза. Не, още пациент. от Две-три години е с инсулт. И, нали, извикам го в тях. И, изследвах нали, го там, колкото съм могъл, <съкък> на но, това време. А, но то, нещо, което, нали, имах един час с него, разбира се. А, вместо да се губя един час, да, да, нали, той имаше слабост, спастично, <съкък> така надък, Не съм си губил времето да го тренирам или нещо да правя там, масаж за спръстечността или там тем подобни неща, които може би някой би, би отделил време. Да. А, аз с този човек му казах а, нали, как прекарваш деня си и излизал ли си от апартамента си. И той ми каза, че не е излизал както е получил инсулта 2-3 години. Този да. човек не е излизал от апартамента си. А реално, можеше да имаше възможности. И аз му казах, айде да излезем. И той, естествено, тръгна се дърпа, но в крайна сметка излязахме навън. Нали, той имаше един, поняло се, че имаше един страх от асансьора, да не да тръгне асансьора с отворена врата, нещо, което нали, е доста невъзможно да се случи, но този човек го беше, беше го страх просто. И когато нали, беше с мене, успяхме да слезем. Успяхме да слезем долу и, и аз си казах, нали, този човек направя нещо ново, нали, с на пътствия, а пак ако просто бях а, му засилвал квадрицепса или да. намалям с път, нищо кой знае какво не са се прави за този uh -huh. Така че а, винаги има какво да се направи, винаги има нещо ново, което пациентите често не смеят сами да направят. Имат възможност, но просто не поменят да. по-големи процент от тях, разбира се не поемат сами инициативата и риска, имат някакви неоснователни стъпкове, някакъв път пък основателни, но ами... тези неща могат да се променят без значение от перона на инсулт. И аз съм на това не е, защото имах възможност да видя, а, тя има доста клипчета видео видеоканала ми, една дама, не, така млада, инсулта и не е бил лекуване адекватно за жалост и последствията функционалните, особено за ръката, не са никак малки. Но успях да вие как човек, а, който така да дойде при мен с бастун, а, на 6-7 месец, мисля, че беше, работихме доста време а, и мисля, че една година или година и два месеца по-късно, в смисъл след, след инсулта, вече нямаш нужда от бастунчика. Uh, тя, си, тя си ходи в момента абсолютно самостоятелно, без, без да има нужда от това нещо. Проблема, както казва с неоснователни страхове присъства, присъства и там. В смисъл, тя има притеснение да пресича сама улици, да ползва градски транспорт, макар, че може да ходи без бастун. И е достатъчно а, стабилна, за да го, да го правим. силна е, макар, че силата няма нищо общо с ръновесието, както, както знаете, но просто стълбовете са си, си на място. Така че аз това винаги отправям като послание на, на всеки един пациент. Даваме за пример, че няма значение колко време е минало. Винаги има място за, за промяна. Но промяната може да е в едната посока, според мен може да е и в другата посока, защото а, хеми страната, страната, която е поразена, винаги е склона да отслабва по-бързо в сравнение с, с а, страната, която не е толкова силно, е силно повъзено. В смисъл, метафората, която аз използвам е, че ние се опитваме така заедно, като екип, да, а, да, да, да, да направим човек преживява инсулт, да го направим един свръхатлет. лет. В смисъл, да надскочим тази, а, а, тази тази нормалност, която всъщност а, инсулт е, е, е заложил. Това, което им обясняваме, е, че рамката, която е зададена от спонтанното възстановяване, е тяхното нормално нещо. Но благодарение на тренировки, благодарение на, на обучение, те реално постигат нови активности, постигат по-голяма сила, по-голяма равновесие. Но това нещо не е дадено, то може да бъде загубено и съответно и с годините, и с липсата на практика, тялото, поне според мен, винаги ще стреми да се върне към това, което е било... Uh, постигнато след спонтанното възстановяване, ако ме разбирате правилно. Не знам, вие дали имате тия наблюдения, но аз го виждам. Го, виждам го почти при всеки човек, който е правил нещо и след това е спрял. В смисъл, има рязка регресия и, и загуба на. Uh, айде, не на умения, но просто на, на кондиция, така да се каже. Много бързо. Ами, американците казват. Use it or lose it. Или го ползваш, или го губиш. Няма ещо, нещо, което да е вечно. Uh -huh. И само да допълня. А, нали, примерно, когато, като твоята пациентка, която е стар да пресича, нали, моя съвет и това нещо, което аз правя в практиката си, аз а, не прекарвам терапията си само в дома на пациента. Uh -huh. Тук, да, ясно същия принцип. Гледам yeah. ходил съм с пациент, по стоби със сигурност почти всеки пациент минава през стълби, през асансори и това, което му е страшно и се притеснява. Ходил съм в градския транспорт с пациенти, качвали сме, защото казват ми, страх ме е да се кача. Окей, няма проблем, Учиме хващаме се в и заедно с мене, това не е тренировката. Да. Нали, Някой път е така малко и за разнообразие, Първо по... седнем в някое кафе, вне да се разходим по улицата, Разхождаме се по улицата, в някой кафе, понеже съм отварна, някой път сме ходили на плаж като терапия и такъв тип. Визуалтаме, а... че терапията не е нужно да се случва в къщи в леглото на пациента. Може да бъде там, където са страховете и трудността на пациента, да. там сме по-полезни. И не само, където всъщност си носи, им носи удоволствие. Спомням се, че беше споделяла нови оклипча на една жена, която гърдинарстваше. Не знам дали а? беше судно, но е беше изкарал там и изкубеше там някакви плевели. <рисъм> <рисъм> <рисъм> да, да, тъй че това е много, много подход. И хората трябва да го приемат, че а, това, което получават, примерно, в санаториума или в, в болницата, или примерно са го получили на първия, втория или третия месец след инсулт. След инсулта не означава, че една година или две години по-късно пак трябва да се минава през същата стандартна гимнастика, защото, нали? примерно, дойде при теб, като кажете, ми аз знам гимнастиката и очаква да се пратам някакви, някакви упражнения или да се чекнем на, на шведската стена и така нататък. А, самите самите, самите активи са пренебрегнати, което за мен е а, голям, голям проблем. Но, да. но едно последно нещо искам да, да засегнем и то е обема, обема работа. Той Христо говори за това нещо, но а, тъй като аз така а, знаете, че сега се заинтересувам от а, правенето на сплинтове и спринтове сплинтове особено. И тази, програма, тази методика, която е CIMT, при която се ограничава силния крайник, за да се използва а, своя крайник, а, Просто виждам много, много голям прогрес, когато се, има, се, се, се работи по-интензивно, работи се по часове, а, но не да е един голям продължителен блок от работа, а по-скоро малки интензивни занимания, разхвърлени, разхвърлени през деня, но трябва да са високоинтензивни. Вие подхождате ли по същия начин или как Имате ли подобни наблюдения? Как точно разпределяте обема работа, който трябва да свърши пациента? Какво, какво препоръчвате? Ами, при мен, аз първо правя малко анализ на пациента, какъв тип е, защото а, има хора, които са, нали, много лесно се изнервят, а, или пък много лесно губят внимание а, Просто от за тези неща си има цели протоколи създадени и реално погледнато трябва наистина да се вземат под внимание от към личностни качества, от към дали има когнитивни нарушения самия пациент и спрямо това нали, да, се, да се създаде програмата и типа на работа при пациентите, които са нали, нямат а, когнитивни нарушения, разбират всичко, а, Вижда се, нали, че е здрав, прав, силен човек, който не се уморява лесно. Тя ги натоварвам с най-различни работи, в най-различна последователност. И нали, още взето, това представлява терапията. Докато, при такива, които са с нали, на... нарушения във вниманието, някаква деменция, лека форма или някакви други когнитивни нарушения, при тях всичко е нарязано и синтезирано на малки и древни части и са правено по едно. Mm -hmm. Защото, примерно, Ще дам пример, имах миналото година е една пациентка, тя а, нямаше някакви сериозни нарушения с а, деменция нали, или депресия и такива работи, но а, имаше афазия. А, mm -hmm. Бях нека речел проучване, че когато има моторна афазия, а, има малко проблеми с а, нервността. Ще, mm -hmm. ще ви излъжа какво точно беше проучван, защото нямам спомен къде го четох. Просто такива пациенти от много малки неща се изнервят. И като mm -hmm. не може да свърши нещо, аз нея примерно я учех да режи с нож, я учех я мисъл, че морко и тогава беше. А се усещам, че на второто-трето повторение тя се мъчи и понеже става, са, нали, психически са изнервя, в пърли ножа, а, при нея по-често -чес, по просто смених тактиката после я карах на различни работи. Примерно ако режем в период, да кажем първите 5 минути 10, след това прави нещо за, примерно за прескачане на препятствия, да кажем, защото тя имаш проблеми с дигането на крака. Или пък да. я карам на земята да слезе, или пък да чисти рафтове. Просто абсолютно сменях на малки парченца, ги правихме нещата, прости но разнообразни, защото иначе като се концентрираш на една конкретна дейност, прекалено се изнираш и падаш и да. кпд на цялата процедура. Mm. А, успяваш ли винаги да, го, да разточиш тази терапия до един час? За мен това е голяма... голяма да зависи, при някой има един час не ми стига. При други ги виждам, че на 400 минута са вече твърде много. Да. Твърде много да. Да, да. Това Аз зависи... Какво? Да. Извинявай, че те прекъснах. А, зависи, нали се пак, степента на овредата и самия човек колко може да понесе. Едно да. е да е на, на 85 или на 90 години суд, друго е да е на 35 с кръвоизлив или нали, някаква mm. молочна овреда. Просто е корено различно положението. Така е, всеки е, е различен. И хората трябва да разберат, че ние сме таксиметови шофьори, на които да им цъка там Uh, Метър. Що всъщност uh, натоварването на пациента е трябва да бъде съобразено с неговите възможности и с нашата преценка, а не с uh, техните очаквания, което аз ще опитвам така да го наложа, ама виждам толкова. И така. Uh, момчета, разточихме се доста в разговора. Ако искате, може да приключваме по-малко. Иск... Имате ли нещо да, да добавите към нещата, които до сега говори, говорихме? Нещо, смятате ли, че сме пропуснали? А, макар че има доста неща, които искам още да ви питам, но може би трябва да направим втора част на, на този разговор. Много исках да говорим за рисковете от падането, защото много хора падат след, след инсулт. Много искаха, но час, час и 20 минути станаха и съвързвърдълки да този разговор. Ами, със сигурност сме пропуснали много неща, то, както казах, само курса за <гългични> 15 дена, нали? и то това да. е някакво начало, така да кажем така че mm. тази това е много подкастове, няма ни... наше... да стигне безкрайна абонатите да знаете тогава, <гългълзвават> ще ви, ви то може да идвате за мене искам да кажа, че най-важното при инсулт, това са активностите това е какво прави самият човек през ежедневето си и за аз как се насочвам на къде да отида, просто го питам какво те затруднява, какво, какво правиш. Нали, правило, а, като вечереш, някой ти прави вечерята или ти се я правиш. И масата от хора казват, ами, не, каквото ми, ми наготвят, това е ям. И, а пък хора с възможности говоря, все пак. Али, ако сте без възможност, няма как. Та, но това, което и Ицу каза. Аз влизам с пациентите в кухнята, белим краставици, режим домати и така нататък. Такъв тип терапия. Енкиесипът okay, ли? Да, след обаче, като свършим, <същ> свършим с терапията, и нещо, което е полезно. Да, нещо, което реално ще влезе в ежедневието на пациента, не просто да прави някакви флекси, абдукции, нали нещо в пространството, някакви движения. Това не е основна гимнастика. Трябва много да. ясно да Но това е и за хора с а, все пак, както казах, по-често не викат при хора без особено голям потенциал. Поне, поне при мен е така, нали. Ами и при мен преди, но така. Предим, да. тези, тези хора с потенциал, няма как да се развият потенциал, понеже не се занимават с, с терапевти. Но тези, които са с потенциал, могат преспокойно да ги извършват тези дейности и те да се подобряват. А когато един пациент е Нали, много зле, много лоша прогноза. Нали, някои от нещата просто трябва друг подход. А, да, пък да. и понякога някои неща, за жалост, са невъзможни. Не сме а, богове, нали, няма какво да се лъжим. Така е. Всеки си лимит, който трябва да, да достигне. Включително и ние като здрави хора. И да се поддържа. Да, и истината е, че този лимит не се постига чак толкова лесно, колкото, колкото си мислят, може би, близките пациентите, изисква доста работа. В интересна истината, гледах едно вио публикувано от Хокома, тези, които произвеждат локомат, бяха направили... Представиха един клиничен случай на един испанец, 50 годишен месец, че беше човека, на 5-6 месец след инсулт, абсолютно... Те вика, на този тест Стани и абсолютно нула. Не може не можеш да стане, не може да се премести, изобщо не може да се движи. Това, което демонстрираха хората е, че следващите 5 месеца те го натовариха наистина интензивно, по 20 часа седмично, т.е. 4, 4 часа на ден, 5 дни в седмицата и отделно там някакви домашни неща. Uh, трябва да ви го изправят това видеоклипче да го видите какъв е крайният резултат. Човека проходи наистина проходи, но цената на, цената на това нещо от гледна точка на човек часове и на а, инвестиции в а, а, техника просто не ми се мисли колко би строло в България това нещо. Но, аз моето лично мнение е, че доста често пациентите пред нас наистина имат потенциал, който не е реализиран. Но и ние понякога нямаме нужния потенциал от гледна точка на, на човек, часове е да, да го извлечем. Или близките не могат да го разберат, или пък самия когнитивен потенциал на пациента пък не е толкова добър. Той може двигателно да е сравнително добре, обаче пък да, да не може да добре да разбере какво се иска от него и така нататък. Но да, това е друга е тема. Това не знам. Защото другото, като. когнитивните нарушения за мен поне. Uh, с топ овреда. Uh, Смисъл такъв, че може, както казваш, че пациента да може идеално да движи ръцете, реално нали, да има идеални селективни движения, но когато умствено не са добре нещата, той е с да. много по-слаб потенциал, отколкото човек с хемиплегия, нали, пълна отпадна функция на едната страна, но с запазени uh, когнитивни да. възможности. Просто. О, дем... е да, следващия път трябва да си говорим за деменции тогава и там по правим. е една много сложна тема. Да. Да, много ви благодаря, че се включите днес. Аз съм изключително доволен от този разговор. Надявам се, и вие да сте доволни и така да. И ние благодарим за участието. Как да, сте за поканателство? Да, моля, моля. Ами добре, а, ако ви е харесвал този разговор, приятели, ще се радвам да се абонирате за видеоканала Rehabilitation Полу. А, момчета, кажете в интернет къде могат да ви намерят, да следят вашата работа. А, имате ли Facebook страници, YouTube канали, нещо, което да, да може да, така, да бъде следено от хората, които са ви чули сега? Ами, нашата страница е amc bgcom Aurora Mobility Center в YouTube, както и в Google да напишете също. Предъмно за Русе и региона работим. Погомил може да спомене пред тях как е ситуацията. Да, моята страница в Фейсбук е Център за рехабилитация и хомеопатия Джеджеви. Мисля, че също и е в Ютуб. Да, има, имаш, имаш чудесно съдържание там. Така че абонирайте се, харесвайте, лайквайте, шерквайте ги, защото нещата, които са създали които смятам, че ще почнат да създадат отново защото спряхте да качвате, ей. Така, може така е. Мило, е така. Няма време. И двамата спряхте да качвате. издънка. Това стъкъл. е. Да, е, да, е. Да. Добре, добре, че ви изнудих да дойдете сега тук малко да поговорим. И така. Ей, че харесайте им, а, а, каналите, там, фейсбук страниците и ги следете. Защото те ще качват, и ще създадат съдържание на български език. До нови срещи. Хайде, момчета. Чао, добре. Лека вече.